قرآن مختارم آوری کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر و قرآن چونت ست نمبر جو جبا مسجد امیر معاویہ محلہ خطک سولڈر کے آگست دوزارات کی شعر ہے تدید ملاوی دو پتہ ایسا تایی اشان عدی سنت کیسد اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمان پلیزان از دیمین چوک جنگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو اوقوم س نه رجل للی میقااتې نه غه کو مثال سلامهمه د قوم نه او یاتنهلی می قاې نه د فاره د وختې مقرر ځمونګه پهلمبه ت هم رابه هر کله چېلدي ل ګلزلی لزلیمره شو اوس به خله کو چې اوې را سر کار او از جرا توجلو یا اللہ دارا جم دیکیتاو قالا اوی موسیٰ علیہ السلام رب اید ماربا لو شیتا قسطاق وقوی احلقتاهم من قبلو نطاب ملکلوی دیلرا مخی وئی آیا یوم ما لرم اتو لکنا آیت وجن منگلرا بما فا لصفہ امنا پاکار چکیے بی وقفان دم رام اوی این هی الا فتنت کان ردام گر انتهان تو دل لو بها منتشاو او تهدی منتشاو گمراہی کا رکیږي تو دل لو گمراه کول شي پدې سرا سوقي تو واळे او تهدی تلاره پدې سرا چل چو واळे انت ولیو نا تم او وینذمغا واغفر وانت خير الغافرين او تی غرا د بخنه کون کو دا دعا وختم موسی عليه السلام واكتب لنا وليكم لراي نه توفيق راكي توفيق راكي منته پدي دنیا کې حسنتا دني کو کارونو او فال اخرته او اخرت کې من دني کو کارونو نا په اخرت کې خیر ان هُدْنَا حذنا إلی کا موړجوکړتاتهله او فرمیل الله عذاې عسیيبو بهمن اشا او عذاب زما عسیبو ورکم د ل را چاله چو غواړمرحمې رحمت زما ردې هریوسیستا فساد تو حالله ځنا یتکوونه ننظر د چېمونګ لکو دی لله یا د خپل رحمتتههدار کوم خلک دي غې صفات لللهنه دپاره د کسانو یته کوونه چریږ د الله نه دا الله یاره په اور وخصوج دا کوي زما رب زه نارض نه شي چته ویتونونه ذکته ورکې ځکات والنه هم بیايات نه او دا کسان چپایتنو زمونگی مان روڑین اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اس پا دی آیات کریمہ که دا نبی علیہ السلام د خاتم النبیین دا غف فزائل او دا امت محمدیہ فزائل بیانی گی اللذین ها کسان یتبعون الرسول چې داری کوي د دا رسول ان نبی یا چې نبی دی او رسول او ام مدرسه کې ثبت نه دی ویلي الذي اغا پیغمبر یجدونه چدوی مومی او صاف داغلا را مکتوبن لیکل شوی د دوی سرا پتورا او انجیل کې کاری سدي او صاف اسی یو رسول دی نبی دی امي دی او صافی تورات انجیل کې لیکل شوی یا مرهم بالمعروفی وینحاهم ان المنکر یا مرهم حکم کئی دیلا دنیکو وینحاهم منکئی دیلا رد بدونا کار امر بالمعروفی او نحی ان المنکر دی ویوہلو لهم الطیبات حلالی دیلا پاک شزونا. نو پیغمبر کار ہو یو سیز حلالو لی پیغمبر خونشی ویو حرم و يحرم حرامي دي دا اغه ناکاره فزونه نا اغا خو الله حلال او حرام کړی خدا پیغمبر داغي حرمت او حلت بیانای چې داسیز حرام دی او داسې حلال دي ويحله لفظي معنی دا سره دي ويحله حلالي دي له پاک او حرامي په دی باندې ګندې فزونه خدا خدا پیغمبر کار نه وی له حرمتو د پیغمبر کار داغي بیان دی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ هَيْلَت بَيَانَيْ دِيلا رَادَ پَا کو سيزونو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ او حرمت بياناي ديلا دنا كار سيزونو وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ أَوْ لَرِكَيْد دِينا دَرَن حُكْمُنَا وَالْأَغْلَالُ وَسِقْتُ سَذَا گَانِ الَّتِي آا چِ پَدِويوان بللهنه آمو د د پورې پیغمبر او س بیان شو اوس دا امت په زیل بیانوي او د کامیابې شرتونهبللهنه آمنو بس اقستان چ ایمانې را وړی په د پیغمبر سره وغ ضرروو او دا پیغمبر عز هم کېه سره پیوازی ایمان نه چې مونږ په پیغمبر ایمان راړی دا پیغمبر عزت پړ ک او د پیغمبر عزت دی ته نه وي. چ بس پخلی باندې کولی وکولشی زم ما پیغمبر سره عشق دی زم ما پڑھکه دا, دا پیغمبر صلی الله وسلم عزت دی نا وعذروه عزت دا پیغمبر دا دی کړه د پزله کې دا پیغمبر د سنت او یو مقام او عظمت پروت ښا دا, دا ما را پیغمبر ته یې کرا سره دا ما را پیغمبر نسبت دی پزله کې داږي سره انتهي قدر احترام څنګه زمون د اکابر بارک رازی قاسم العلوم والخيرات مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ اغریبا په هندستان کې بداشنیپ شین پیزار شین چپل ملاوي دو خلک ډېر زیات فخوله او د شین چیزو یا د شین پیزار استعمال ممنوعم نه دی اږي ته چا توغپا کې شین پیزار وروړو اغه ته نواغ اس ته خولي کثمبالي بیاور ته چاوی جی دا تاو دا شین په هزار اورې حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه و تف فرمایل اصل خبره ده چې ما دا ماده محبوب دا روزي اگر رنگم شین دی او ذری هغه شین رنگ په پوکه می استعمالوم دا دمانه برداشت کیږي کی دا ته وي او محبت او عشق او وعزروه او عزت کوي د پیغمبر په پیغمبر به نظام قربان ایو او عزروه او چا کوم چې داسې پتره غلې دی الله تبارک وتعالى ایت ایو المقام ور کړې دی دا عامر چیما شهید رحمت الله له یو عام سټډنټو عام کسو په پیغمبر نن کو او وګور ان دا کوم مقام دی عامر چی ما شهید رحمت اللہ علی بچی بچی پیجنی لوی واری پیجنی ناری نو زنانی پیجنی داولی دار پیغمبر پنوم ناموس بانده ننگ کرده و وعز درو غازی علم شهید رحمت اللہ علی دا یو عام تنو زمیدار تنو وغا اندو با نیچاڑا راخ کلی وا چکم اندو دا پیغمبر توهین کرده و دا پیغمبر بیزتی کرده وا دا پیغمبر پشان کې گستاخی کرده وا نو آګه اندو علمدین راو غی لال کو نو نن دا আজি علمدین په غو باندې تاریخ نیکل کایو نو غنم یاديږي دې دور کې یاديږي بیا به یاديږي نن موږ د پیغمبر عزت کوو نن موږ په لن د پیغمبر رسول سلام توهین کوو توهین رسالت کوو په غمونو نو کې کوو په هاده کې کوو په شکل کې کوو په نورو طریقو سره کوو په ځنه عامنو به بس کسان چمانې راړی په د پیغمبره داره کاماب اصول دي ضررو زې کړی د پیغمبره پغمبر هو زما د او مانه به پهې تیک سره ل باسه چېدي ک سره بسوک نه کو ی پهې پیغمبر نهمننو دا خو د پیشن دور دی ضررووه او زې کړړی د اور دیر داسې زنا نشتا اګید حیا والا لباس ته یی د حیا والا لوپټی ته یی چې زمون پیغمبر زمونږه په نشی چرتا اڅې نک زمونږه د اامه چې زمونږ پیغمبر ته چته پیשי اوا سو یی چې تمه ته متاه له چې کم اومد د پاره ما دوه غانی جلا غانی ګولې فالذین آمنو بساکسان چی مانی روی پدې پیغمبر و عز روحو او عزتی کڑی ده پیغمبر و نصورو امدادی کڑی ده پیغمبر و اتبع النور اللذی انزل ماهو او تابداری کڑی درنا آغا چه نازل شوی ده ده پیغمبر سره سلور سفات پا کرالو پیغمبر منی عزتی کئی امدادی کئی امدادی کئی ده پیغمبر بانی داکم گتاب نازل شوی دی دا دی گتاب کوي کئی نو تابداری بے علاقی کی گی چی دا قرآن سو کرا اخلی او دیبا نزان پوحا کئی او داد دا کئی وَنُّورِ اللَّذِي ما مَاهُو او رَنَا آغَا چِنازِ الْشَوِدَا دِي پِغَمْبَرْ سره چې دا صفات پا کرالو اولائکا هم المفلحون نو دا کسان دی کامیاب کامیابی دی صفاتو کدا؟ قل اعلان کا اے نبی علیہ السلام یا ایه الناس او خلکو اے تمام انسانانو انی رسول الله الیکم جميعا انی رسول الله الیکم جميعا دا خطاب ټول انسانانو ته دی او آیا اعلان وکا یا ایه الناس دا قیامت درر پوری راتلون کو انسانانو زګادات خلق په دې معاشره کې انګريز پیدا کړی چې داغي عقیدو نظریه دا دا ده چې د نبی اسلام رسالت دا صرف د هغه دور پورې محدود او صحابه د پاره وغه دا نو وی چې موږ د پیغمبر احاديث منو خو د پیغمبر احاديثا دا صرف د هغه دور د عربو او صحابه د پاره و وې د دې آیات مطلب څه شبیاو قل یا ایه الناس اینی رسول اللہ ایلیکم جمیع یا ایوان ناسو اے خلقو اینی رسول اللہ زی پیغمبر امداللہ تاسو طولتا اللذی داغزاد طرفنا لہو ملک السماوات والارد اللذی آغزاد لہو ملک السماوات والارد غ ل را بعدشا دامانونه د دا زموکو دا لا ال الا هو نیشته جوه بغیر دا لا نه بلوک یحي ومیت الله جوونې کول کوې مړه کوول کوې یا مرګ او جون دا خو د الله اختیار کې د کې دغ په لکه چې مرګ او جون دا د الله په اختیار کې دی او انسان د پارا که مشپه په قبر کی کلی شوي دا بار نه شي کې دی که مشپ د انسان بار کلی شوي دا قبر کې شي کې دی. يحيي ويميت مرګ او جون دا الله په اختیار کړی انسان د پاره کومه ګولې لې کلې شي بیا ردیبه هم په دا ګولې باندې لا اله الا الله يحيي الله جون ديك اولکای ملک اولکیا وا امنو بالله ورسوله ایمان اوره په الله او په رسول د الله انبي جنبي د الله دی الام ام ذي الذي ا في غمبر يؤمن بالله تيمان دي په الله وكلاماتي او احكامو ده الله وتتبعوه تبيداريو کې د پیغمبر لعلكم تهتدون د پاره چې په سم لار روان شئ د پیغمبر د اتباع نه بغیر په سم لار نه شئ دې ګورې اتباع د پیغمبر لازمی ده وقبل کلو اوړو کې ناس تفاص تکي کردار گفتار کې غم خا دې کې و من قوم موسی امته او د قوم د موسی عليه السلام نه او ډلره يهدونا بلن کيره حق وبيه او پدې حترا پسلي کيه وقته ناهمس نتاي عشرت ازباطن امما او تقسيم کړو مونږ د ویلره اګه دولس قبلي امما تولګي وا وهنا الى موسى او هيو كا مونگا موسى عليه السلام تام اذي استزقاو <coughs> اذي استزقاو چکلدوي طلبو کو چکلہ موسى عليه السلام طلبو کو دا اذي استزقاو قومه قوم د موسى عليه نه طلب دوبو کو فلا ينجلا حكم او كا انذري بیا سوا کل حجر جو وہاں پخپل ہم ساسر فم بجسد من حسنتا عشرتا عینا بس جاری شوئے دائیں نا دولس چنے دائیں نا دولس چنے رائے چوی قد علمہ پتہ کی طرح بی جندو ہری ڈلی مشربہم زید اس کا خپلو باپ بن اسرائی لبانی نعمتوں کا ذکر گئی تذکر بالاء الا اللہ زاللهله عليه ملغا معما او سوې موږ وک په دی داورزو په اغوادي تیخت کې کپی زیديل یوځ ک پ پهته کې و ان پجاره ته ل کې انبیجااز ان پجار کې لغ تپخ دی انبیجااز لږ ل بدل سې پهلاه کلاه بدل ان فجار داسې په ایډ ویاځي کې وای پېل را به دي بلځه کې وای لګي لګي به اصل کې وای ته کې اول ذکر کړي ابتداي د امبجاست نه شوی و کدا او برون به جاری کېږي لګي لګي جاری شي بیا وروسته ډیره شوي و وزلل الله علیہم الغماما سورې مو کړي او په دیوانه دا وریازو وانزلنا نازل کړي مو په دیوانه منو سلوا کلو دنا مکه کولنا مقدر مو ولوي قره من تو ایه با ته رپا کوژ زونو نا اوا چی مونږ درکړی تاسوتا دا منه سلوا خره یبور پس کی نو دی وی نه مونږ له داپاکار دی مونږ له داپاکار دی وا ماذ ولمونا دی ظلم نو کړی مونږ باندې لیکن فقولو دانونو ظلم کوم کی هوا و اذا قيل له مسكنو چکلا ویل شو دیتا او سیګه بده خار کې وقولوا منها اخرى ديننا كم ديستاسخ وخيا وقولوا او ايهت فت كن كلمه فت مقي وذاهتيو كلمه فت توت و اي حتى عنا ذنوبنا يا الله ذمون گناہوں ماف کي يا كلمه فت دا تو داتي كلمه و به ذنوب چه پي گناہوں ختميږي نو د فت بدل کو په ځې بیا حتون ويکولو اووا هتون کل م د هیتتونونه وتغول بابا داداخل چې درواې ته سجددن په حال د تابدارې کې نغ پیر لکوم <سؤال> بخه به وکمون تاسو ته خويعاد کوم د ګناونو زردي کې مونږ زیاته وجر ستان <سؤال> کوونکو ته وبدل الذين ظلمو منهم قولا بدل بَدْ کو ظالمان او دوینا وینا بغیر دینا چې وات ویلی شیوا الله هی تطون وې دی هی تطون وی صرف هغه یو او چون الله یو کریم را لېګلو دی په یی کې بدلون کو الله په عذاب را لېګو فدیو جدام اصله پر شریعت کې کوم دعاګانی پکم وه دعاګانی پکم ترتیب سره کم الفاظ منقولي هغه بدلو له دا جائز خبر نه دا ګناه دا ظلم دي او دا سبب د عذاب دي لکه درود شریف او احادیث او کې درود شریف راغلی بلکې قران کریم چې کله آیات نازل شو یا یو الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسلیما اوس ګره د اننده دور باندې خلک ووېږي صحابه کرام راله نبی له سلام ته یې دا الله من غره سلام طریقہ پیجن او كيف الصلاه وعليك الرسالات بتن پتا باندې وايي نبی عليه <تصفح> السلام د کومي خبري تعليم ورکا نبی عليه الصلاه والسلام و درود تعلیم ورکا بخاری شریف کې حدیث ده نبی عليه السلام مولوی درود وای چې کم تاسو مانځه کې درود ابراهيمي الله ما صلي علی محمد و علی آل محمد كما صلي تعالی ابراهیمه وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد په دې وجهه فقها هم ذکر کوي محدثین هم ذکر کوي چې کله کتاب الجنائز ذکر کوي نو په باب د جنازه کې غیم ذکر کوي درود شریف دغه ذکر کړل دي ته امام النووي امام النووي رحمته الله عليه اجره جنازي ا تذکیرا کوي جنازي کار ذکر کوي درود شریف کې پکې الله محمد ذکر کوي بہترین درود پر جنازہ کیم درود ابراہیمی ویندی رکما صلی اللہ و سلم تو بارک تو رحمتا و ترحمتا د تا دې په دې تک بهترین خبر ده مفتی کی فایت اللہ رحمت اللہ علیہ تعلیم السلام کیم ذکر کړي او درود پڑھو جو تشہد والی ہے فبدل الذین ظلمو من قولا بارنګ ډیر خلک دي چې کله اذان کیږي دا اذان کی نمخ کیږي کی اصليات و سلام یا رسول الله یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ نو دا حد... آ... حدیثو کی آزان شتا آیا دا آزان مخکې ورسو دا کلمات من قول دیوکا نا کئی نو ممبیندتا وایولا لوخایا اوکا پیغمبر و صحابو نو دیوی دی او تر ازان یو سر بجاوی نو دا ناجائز کار دی فبدل اللذین ظلمو منم قولا بس بدل کا ظالمانو منم ددوینا وینا باز خلکو پک درودی تاجی جوړ درودی تاج جو که درودی تاج یی ا دا پیل بلائے ول وبائے و المرض و القحط و الالم بیا پک کی تاویلات کایو علامہ شامیر رحمتہ اللہ علیہ رحمت رد مختار کی ذکر کایو مجرد و ای حامل مانل محال کافن فل منا کته ډیر تاویلات کایو پو پې کې دا باطل معنی احتماله شتا دا کافی ده چې دا کلمت معنا کې په <تصفح> بدل الذین ظلموا من قولا باز هلې که نا په دواګانو کې د ځان الفاظ ویلو او دا نه شریعت ته غورا شریعت کېشته او کېشته روز موږ خلقم بس سوچ نه کوو په بدل الذین ظلموا من قولا بس بد بدل کا ظالمانو د دین وینا با غیر د اینا چې ورته ویل شو یو پارسلنا بسراولې ګو مون په دیوانه عذاب مینا سماي د برابر طرف نام بما كانو یظلمون بسواب دا چې دوی ظلم کوو واسالم تپو سوکربینا په بارد کلیه کی کان قادر تل بحر چې وا په غاړه د دریا ب دکل یالو نتاپو سوکې د دریا په غاړو الیاتو نا اذ یخذونا فی الصبته کله زیاتی کوو پهې د خالی کیم چې کلهبرات ل دو ته معیان ددي پهورې د خالی کې شوراښکاره د خای پررض به مایان راتللو په نرو رض ب نه راتللو بهکو بهله بندونه ووالو د خای پررض ب پ کې مایانګیر کو ب مونږې خو د خای پر نی سونهخه دانی والی کولی بیا لاره دو کووررکه یو خای ونله وای او ما لایس بتونه په کمرض چې لا تاتیم نونمرات له دیتا ماان دارنګ یې لیم په امتحان کو دا هو امتحانو نو دانا دا نه چې در لا په حکمونو کې و د بیا ایلي والے ولا ګوري اخاله کوي نه تخپي ولا بوته کوي دی باندې اسرایلو ا مايان تخپي بوته کولې او کذالک نبلوهم دا نه گی امتحان کو په دی باندې بما كانوا یصقون پس دا یې چې دینه فرمانی کولا نا فرمانی یې نو ګرداه اله له وزم هله کويو يرداه اله جائز دا هيله خير دي ها اله جائز دا حکم زه کې جائز دا چې په یي کې حکم شرعي کې په تغیر او تبدل ناراضي کذالک نبلهم بما كانوا يفتقون او د اله اسقاته مونږه قائل یو خدا کم ذاتي چې په کوم ترتیب سره کې کې دي کې مالدارم ناشتي د علماء او توهینم پکې او دا ګول میز کانفرنسي قرانم پکې او د قران تدویر قران ګرځولم پکې او پای کې ګول پکې صابون پکې او دارنګي پیسې پکې جانماس پکې مصلی پکې پورا مارکیټ ښا پورا مارکیټ یا یوشیش پکې ملایويږي ګول پکې ملایويږي صابون پکې ملایويږي یوي او تبخي بل بل تبخي به دا تهما ته او خیر صحبه وکري تا به دا هیل کړې ده کې د کلتیلی کذاکه نبلوم <تصفيق> بما <تصفيق> قانو <تصفيق> یيب سکون خلکو یاره ډیر منتیې ملاری منتیې ملای چې اسکات ببدت د سابت ته دا پانکېکه ې د یله یو مضمون د یو محمود دا او دا ډیر شول حیسې دا شیخ ببدات د ببدثابت ته کذاکه نبلوم بما قانو یب یره په دور کې د غنا منطق کې بلغت مولانا نشتا منطق او فلسفه قران او حدیث غوړه سړیا صحابه ردوور کې او کار ثابت نه یو او تعال ثابت یې دلا څه دا ډیر قابلیت سره دی کذالیکا نبلوهم بما كانوا یفسقون و اذ قالت امته چکم وخت کې دی الله منګ د خلیفہ رضمیان منی سه دغه وخت کې را خلک ډری ډلې شويخه یو ډلا هغه وا چې هغه خدا میان برانیول یعنی خبيب ولا صرف ابو تکول الخليفه رب خالی پر به نن روز کې کور تر واسطو یو ډغه ډلا وا یو ډلا هغه ډیرز برگانو کا ډیرز برگانو هغه به یې ردیخ پل کار دی زموږ پل کار دی دی بخپل کا بر کیسم لوم بخپل کا بر کیسم لو بل ډلا وا هغه متران خبردار علما نکړه کارونه کوي خلکو تبې وې دا ګنابه نه کوي الله فرمایي دا ګټایته مني ذات ورکاو او دا, دا د ورډله مني هلاکی کیخا و اذ قالات امه منهم چیکلو وی یو ډلې ددوینه لمتایذون قومه اوله هڅ کوي او قومه چې الله هلاکه اونکی ددوی لرا او معذبهم یا سزاور سزا ورکونکی دی دیوته تاسو لپاره دی پتی شویې سړیا دار چ خپل کا بردی نن زمو موشره کېم د خسرې توپ ما یار پلان کې ډیر خسرې دي ی سنگ خسرې نه چملا ستغونه پاتې ډیر خسرې وکا ککور سره خوا کې وعده دی پای کې دم توپ دی بس دیو له هو کې دی ډیر خسرې دي چې دي کسی کو څه نه کیندا چا تسم نه خدا د قصړې توب معیار نه را مداهنت دی سفيان رحمۃ اللہ علیہ فرمایي سفيان رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ته ول حقی یو کثر د دین ذمہ داری په اواله یو کثر د دین ذمہ داری په اواله را خلک وی ډېر خسړې یار چې املاس ثغوان په چا په کار کې کار نه ساتي ډېر پښټړي ډېر برج تړړي دي تو پوشا فعلم انہو مداہنون شدہ مداہن دی دب ادا حق پٹکڑ دی کچرت د حق بیانو لی ادا بخامخا خلاف کی دی او دا اصول ام دیخوا ورنہ تا دو شورو کے کناری نیو کزنانا حق مسائل داغی بیان شورو کې بلا شیب خلاف کی دیر شیب نمانی بیا پراپیگنڈ دی الزامونا قسمه کسما او دا دا حق والا و پیحچان دیخوا ویسقالات امتم منھم <تصفيق> حدیث پاک کی مرادی نبی علیہ السلام فرقه ناجیہ ان نجات والا دل ذکر کیہ کہ غبا ظاہرینا فیناس خلقو کے ظاہری ہے خلق برو گردیتا او امر بالمعروف نہی ان المنکر بکئی ویسقالات امتم منھم کہ لو وی اور دل تدوینا لمتعیزونا اولی واس کرے ا قوم تا جلا حالاګونکي دغه غیله را او صدا ورکونکی سزا سختا دی ولاسوې معذرتن الی ربکم دفارا د عذر کولو د ربستاسو رب تبوونا او رب وای کی بی دیني کی دا او تاسو خاموش پاتې شئوې په دیو جہادی صفات کې مرادی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي من را منکم منکرن فلیغیره بی دیه په تاسوو کې چا مغلت کار ی د پلا سره من کې که پلا سره نشي منه کوی ا تاری سره نشته طاقت سره نشته په بسانې پجبه ورته ووا پهجب ووا دا کار ببدت دی دا رسم دی دا رواج دی پهې الله پ کېږي رب ربنا رازې دا ډمطور دی دا به حایی دا داسې دا لباس اچول حرام دي داسې کردار کول دا به حایی دهجبه سره ووا که پهجب سرهې موې یا خو چا او یا یاریږي کدا مساله کومه غوږمه باج کوي بس نو بیا اړه کې والا بد ګورا ها لګي ہوتا بد ګورا او کله کې موته بد نګوري بد کته خلاص کې چې تو پکی ولا مشورې مو ور کې ناس طفاتم وسره کې بیا نبی دې سلام فرمای ولي ثوارا ازلک حبته حردل من الایمان دوری عمر ایمان پکې نشته ها چې دې یوزې کې ګناکار کیږي او اصول او سننه کې منکل کړی دي چې او کسو هغه عبادت کوړي زبرګ سره يو واکه سره ظلم کوچا الله پاک د عذاب پرشتہ راولې ګلا دې سړی باندې دا چې کم ظلم کې د باندې د اعظم کا الټا کا اوه پرشتہ واپس ترځي الله الته ډیر دیندار او برک تنم دي الله یې شورو دا نه اوکا زما هوک ماتیږي عذاب پتندي باندې خاله ناراضي نخپل زهی انده جوړول موندو استادانو بار بار نتیہ دا کړي هر چرته چي ارزه کي چي هر چا سره چي امر بالمعروف نهي لمنکر بکو وي شه مونږم دا اعظم کو ان شاء امر بالمعروف نهي لمنکر بکو خو همره ان شاء چا چاچا اعظم دي دین بیانول د بده نه منکو له خپل واسه مطابق خپل متاه ته تو بې پورس په زور سر مینه منکو پلک پپلک سر مینه کو له او دارنګي زمونږه یعنی دا اډر لاندې نوي اغیت به کولو کول دا راکارم کوه دا غلط دی ورتل وتا وایس قالت قالو ندیوه معذره تن دفارا دا حضور کوله دربстаўو ولعلهم یتقون او دېدا پارا چې دیو یریږي د الله نام فلما نسو هر کله چې دی ایر کا هغه څن اسیت په ورکولې شو دیتا ان جنالذین نجات می ورکو چاته چې خلک د ناکارا کارون نه منو نہی علی المنکر کا او اللہ ای غیلا منی جات ور کا تو نہیں علی المنکر کا خلق د گناہونو نہ منکوا د بی دینه نه اللہ بتال نجات در کئ وا خذن الذین ظلموا او من یل ظالمان لرا بعذاب بین با عذاب, عذاب سخسرا بما کانوا یسقون فسواب داغی چی دوینا فرمانی کولا فلما اتو هر کلا چی تجاوز کو دا غسنا چې دي من شيودا غينا مونږ ورتوي شي شادو غانزليلا انا الله شادوغان کو چې ایلي والي کولي پيولو بو تا کولي باندې ولا کتي و استعذنا ربك لا يبح سنالم الى يوم القيامه و استعذنا کو رخصتا لا يبح سننا عليهم الى چه ها محا رو بلیگی پتی طرف دا کامتا آغا سوک چرسی با دیلا ناکار سزا گانیم یکی نند ربستا ها محاضر سزا وعلا دی او با هنکی رحم که هنکی ذات دی وقت وعنا هم فی الارض اماما او تس نسک مون دیلا را پزما که مختلف دلی مختلف دلی شو دا اللہ عذابو ها دا یو قوم که اختلاف را وستا مختلف دلی که دل دا عذابو نیو زکات <سزق> د قوم اجتماعيته د الله تبارک و تعالی طرف نه احسان یووالي <خرج> لکه څنګه چې پاکستان کې روزره دام د اجتماعیت یو د اجتماعيته مظاهره ده یووالي اتحاد یو مظاهره ده نو د اجتماعيته تعالی طرف نه غټ احسانی او دا انتشار دا غزابي الله دی منتشر کو منهم الصالحون <خرج> بعد ذین انا نکانو و منم دون ذالک و بعد ذین الاوا وبالاونم مونگا امتیان وا استدادی بالحسنات و السیئات و خوشالو پتکالی پوسرا الله یم په خوشاله را واستئ ام په تکالی پرا واست لا انهم یرجعون دی لپار جی دی ر اوگر دی حق تا رب تا د انسان دتابدار یاده سرکشه آ دا انسان امتحان په دوه طریقو سره غستري کېږي یو په دبا احسانات کوي مال ولور کې جیداد ولور کې خوشاله پراولي نو یو دا امتحان چې آیری په دې کې کی شکر کوي او کنه دویم دا په دبا باندې تکالیف راولي مصیبتو بس ار وختې امتحانات ار وختې امتحانات په دې کې په دبا باندې آ اې امتحانات کې نه ابتلاي آیا د دما طره تهتهجویلې پاچ ته که نه د پریوانې صبر کوو که نه پهی چې صبر پ کوي بالاو ناوم بسان آې و آې بالاو ناوممونږه ابتلاو کا پدی دیبان امتحانو کا پدی دی په خوشالو په تک لیپو سره بیا د پااره چېدي راګرې حته ف خلله من بایم خلفون نو پاتیشو رستو دا دینا نا احلا نا احلا حلا کرالو ورسول کتابا میراس کی یوڑو کتاب رستو تی نبیا نا احلا رالو کاری سو یا خزونا عرض حازل ادنا اخلی دا جند دنیا سامان د جند دنیا دا نا احلا حل کو زین داو چې بس دنیا پسیشو ویاقولونا سیغفر لنا اوایی دی سیوخ پم تاو بہانه وشي و یاتہم اراضن کراشی دی تا سامان پشان د دی اخلی غی لرا که دنیا هو ته ملاوی کی دنیا اخلی د دین طرف ته توجه نیو عالم یوخذ علی میثاق الق کتاب ایا نواغرت شوی د دوینوا دا ال کتاب کتاب کے کی دی بنوی پ اللہ سے وعدہ حق نہ او دی پکلستی نووا والدارول الْآخِرَةُ کور د اخیرهته غدیل لزینا د پارده کسانو یا تقونه چریږې دا الله نه اافله تعقیون آیا تاسوو دا کل نه کار نه اخلی لزینا ها کسان یو مستکوونه چې منګلی inna la nudhiru ajra al muslihin yakinan mung na zaya kaw ajr de islam kaw unko wa izna taqnal jabal fauqahum che kala mung ra porta kaw al jabal ghar fauqahum de de pasa ka annahum zulla gwa ijda surin wa zawannu anna huwa khum meom aw di yakin goch dawa kya ki dunke ما آتيناكم اغا جمون درکو تاسو ته بي قوتن پتا قد سرا واشکرو او یاد کي مافي اږي پدوي کيني لعلكم تتقون ده د پاره چوي ريغه د الله نام والاذ اخذ ربك من بني ادمه من ظهورهم واذ اخذ واذ اخذ واذ اخرج ربك چكال دا آدم د اولاد نه دا شګانو دا د دین اولاد د دې دا شګانو نه هغه اولاد ټول رويست او اشهدهم الان پوزم پزانونو باندي ګواکو دا هغه عالمگیر عہد و پیمان دي د ته وي عہد اول لومبنه عہد دي ته وي عہدې او دا عالمي را وخت کی الله تبارک و تعالی دا ټول او خلقو په شان د نرو دا شانتی حاضر که الله دینا گوائی واغستا چه اللہستو بی رب بکم آیا زستاسو رب نیما دیوی بلا ہو لینا شہدنا من گوائی که و انتا قولو یوم القیامت انتا بیا و نوائی پرد دا قیامت چه من خود دینا دنا خبرونا اللہ پا قرآن کی متاغا وادر رو لگر چه دا وادر دا سو ناغستی شوید او بیا ردی اعتراف ممانځک په حرکات کې الحمدلله رب العالمین رب الاری سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلى رب رب او دا رنګې قبر کې بیا ته پوس کې رب وکا رب د سوګ دی او تقولوا یاو نوایه انما اشرک اباؤنا من قبلهم چې کینان شرک له مشارانو من قبلو مخ کې وکنا ذریه او مونږ او اولادو او موږ اولاده من بعدې موو د دی نه او پهکو نه آیاته حاله کې مون لره بما فغسبان دی مفتون چې کوې بافاسه وذکه وکذالک فصل آیاته وذکه امداررنې مونږ تفسییل سره باید نه دلایل ولهله هم يرجون او د دپاره چېدي روګرې وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا هَٰو اوس د دې زینہ پدی آیات کې مصیرین ذکر کړي چې د بنی اسرائیل یو کسو چې دا غنوم بلعم بن باورو الله ډېر علم ور کړو مستجاب الدعواتو پاهیر کې مردود شو ټول کرامتونه تیواغ استې شو او دسپی شپې د شپې جبې بار راو تیوا پد دنیا کې هم ذلیل شو اخرت کې هم د عذاب عظیم مستحق کی بعض مفسرین ذکر کوي دا آیات نازل شوه په اړه د امیہ بن ابي الصلت کې چې دا تورات انجیل زبردست عالم وو پښې او حکمت باندیم پویدو او نبی رسولات و سلام د حالات او د اوصاف په تاسو پته و تا ذکره د نبی السلام د صفات خبر د لورکلی شو او نبی رسولام پیدا شو او بیا دو د حسد د وجه نه هغه انکار کوو او د کفار ملګتی کولا دا رنګې بعضوي دا ناد شوي په باره د بامیر راب کې دا نصرانی عالیمو دره منافکانو دپاره د مسلمانانو په میز کې تفرقا چوله او مسجد زیار هم جوړ کړی وه خو اصل خبره دا, دا اکثر موپین د کې دا د بلام بې بارا باره کې ندل شوي دی او پدې کې بن اسرایل ته خبر او رول مقصود دي شیودا سے عالم درویش انسان د پیغمبر مخالفت وکاو او غوره مردود شو لہذا پیغمبر مخالفتونه کې اساسه دا حال شي غوري په پصریه ذکر کې په دی آیات کې علما او تخاص تنبیه دغه نه چې کیسه په ذکر شو خبره دا خو الله مغتن ند لئی دی کې علم والا او د پاره صحت تنبیه ده چې لا او هدایتو درک لرلو لو ګوره د خپل لساني خواشاتو اتباعو نه کی نو دا آیات د خپل عموم په اعتبار سره هر پرس په رس مولاته داخله دی. او دینه سبق اغه ستل پکار دی او دواګانی پکار دی اللهम्मा اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اعوذ بک من شائن ها ول دا الله نه ارواح پناه غفتل دي دا الله رب ال عزت او پره مکرم کې داخلي دل دي ځکه علماځي کر کې چې عالم او او او ته الله هدايت ورکړي نفساني شهوتونو طرف ته متوجي شو اغه د سپي مشابه دی دا بل عم نباورات هو دا انتهای ال عالم وسیع علمو او پشام کې بیت المقدس کی قریبی او علاقہ وا دا غزی اوسیدون کیو چې کاله فرعون غرق شو او مصر پټه شو موسی علیہ السلام او دا قوم ته کوم شو چې دي جباری نو سره جہاد وکي جہاد د پاره تیاری شورو شو, شو دغه جباریین را لدی مولاتا دلسو دله وی ګور د موسی خلاف سوال وکا او خلاف تحریک چلا وره د خلاف شا اغه داس نه شم کویا خو پیغمبر دی دېره مجبوراو دې مجبور نه شو نبي یې سوکو دیرا له بيتي او بی تاسو جوړا جاماره ور ادا سي چې زونه مزونه ولا خزي لره ورو جدي کور ترای خزي ولا وی پهولې دې خبره نه مانی هغه مجبور کو او چې کله یې مجبور کو چې کله بد موسا عليه السلام له بد دعا کولا نو هغه رد په حق کې بد دعا واه په موسا السلام او دای دا ملګرو په حق کې بد دعا کیده دته په حق کې کی بخیر کیږي دارنګي دا دا یو د سیمولاو 2000 شاګردانی و تھا 12000 شاګردان ورکو مولانو 2000 شاګردانی او اول کتاب اغه دلی کلي و لاغه هل ذکر کایو واتلو علیہم ولولا بدیوانه خبر د اه کسو آ تیناو آیاتنا چور کلو ولا مونگا اغه علم دغ پهلو آیاتونو فنصلخا اغه په خدای نه ووت الله علم می ور کا نو چې علم پری دینو فائد باو شیطانو شیطان ور پسی شي فنصلخا انصلاخ د ساروینه سرمن استوتوي یاد مارته پوستکه رزان وباسي دیتم انصلاخ وایو فنصلخا علم ندی وته خپل علم والا جامه اردولا فنصلخا منھا نو دی اوته د علمنا فادباح شیتوانو هر پس شوشیتان فکانا من الغاوین دی شود سرکشانونا سرکش شو ولو شینا کچری خو خوی زمونگا درفانا او بها مون بدلرا پورته کلو پدیلم سرا ولا کنهو اخلدا الارض لیکن دی مایل شو دنیا تا دنیا پس روان شو لکه دنیا محبت راغی دول ذر شاگردانو تسنی کړي کتابوي لیکلي و علما ته په واقعا ته تنبيه ده ولكن انه اخلد الى الارض لكن ما اله شو دنیا دنیا پسې شو په ډېر عالم علما به دنیا ته ډېر مالکیږي نه دی په خپل د دین مهنت کړیا نبي عليه السلام هم دواګانې غوښتي اللهم احيني مسكينا و امتنی مسکینہ و احشورنی فی زمرت المساکین یا اللہ جن ده مسکینانو سرا مرگ ده مسکینانو سرا حشر ده مسکینانو سرا دنیا تا میلان دیر خطرناک سیز دی گو را دولت زر شاگردانی دی. او لکھ حال او گو رئی ولیکن نو اخلد ایل الارض ایک اندی مایلش دنیا تا واتباہ ہوا ہو او دیر وان شوخ پلخوایش پسے موږ د کله دوره حدیثه اخیری او رضوا موږ استاد محترم شیخ الحدیث په درخواستو کې دمت سنسیت وصیتو کې هغه د بس سنسیت وصیتو کما ځکه تاسو په علماء شوې فارغ خو په بیاخیر کې سو خبره ارشاد فرمایا یوې نظر حفاظت ډیر کوي د غیبت نه اجتناب ډیر کوي او درېمو دنیای او دو پسی سکول او کالج او یونو سٹو او پوج او خطابت دی سنو تمزی اگر تیم که دا خبره دمو زین ناغستا چه بی کالج کم کار پکار دی یونو سٹو کم کار پکار دی سکول کم دا لکانو زین جوڑوز پکار دي دمارا خبر دا مطلب نیشی سکول کی استازی کو لیا فروفیسری کو لیا لیکچرگی کو لیا گینی ناجائز دی دا خبر شیخ نصیت وصیت زکر کوم راگی وی جی دیخوا اگواری لان په جمعه ت مشغله اختیار کې الف باطا پڑھاوي بس دې کې بتا استاد الله ډیر برکت ته چيې خدای اخيري خبره د اسکول کالج پوچ کوچ تمدې استادانو نصیحتو کوزندو زندانه غستا بیا وروسته د فراغت نه او پسي کال وروسته مولانا حبيب الله صاحب شي مولوي صاحب اري طالبانو ته تا مدرسې کي خطاب کو طالبنده کال ابتدائي راځي ای کی طالبانو تدیر تا په جرا سره دا خبر شي مولي سی بوکا چې اې بچو یاد ساتي کتاب او سبا د دې علم دی سند باندې کالج دی سکول تزه تا او تاسو پوچ په تا دی دا کتابونه داخل کې خدامزې امکام سی کامو کې سی سي نسيو کې نو ته تخ په هوته باندې به با کې نه اړې ریکلې کې خبرې وږي بیا کو بتا سره دین کار څنګه وږي ته تا ټول زه دبل دا اډر لاندې چاليږي نو ډیر زیات سخت او ايدات ذکر ولكنه اخلد الى الارض ولكنه اخلد الى الارض لیکن دې مایلې شو دنیا ته وتبا او روان شو په غوايش بسې ومثلو کما مثل الكلبه نو مثال دغه چې دوه لزاره شاګردانو او ډېر لوې عالمو ومثلو مثال دغه بلا شاگردان بلا در سنا و دنیا تا مائل شا پا دنیا پا روان شو پا مسلو که مسلل کلبا نو مثال دادو پشان دس پی دے اغس پی پا زنورو کی خصیص تے نجست پلید تے خوا دادا کاغر غلطو که دنیا تا مائل شا اللہوی پا مسلو که مسلل کلبا پرمصلو کما سرلکل دیغه مقام ډیر لوی دی اوله مولودی پیغمبرانو میراث دی او پیغمبرم نه د انبیاله مسالم میراثه وسره کدی دا علم په حصول پس روانه ملائکه او لوازره غړی یو اللهوی دا نور و خلق خلکو نستا مرتبه اوچته ده ستا په مثال پشان د بن اسرایو او علما و دی ستا دون مقام دی او ک دنیا تمایل شو اللهوی دا سپی مولاده بیا خلا الله دی او تاسو د دنیا نه ملان نو ساتي <تصف> وتبع هو ومثل وكما سر القلب مثال دو پشاند سپی دي نو د سپی می دسپی پشاند مثال دي داولي د سپی هر وخت جب روتي هر وخت جب روتي یی جکل پلار رواني کناستي غس غس کيه جب روتي دارنګي دا کم کسي دنیا طرف تمایل ش اده ار وخت جب روتي هر وخت پیسو په سي هر وخت دنیا په یو کاروبار بل کاروبار بل د حدیث پیپرې کلمو کې چنجي ښه د سپېپرې کلمو کې چنجي بل دا سپې زیات څاړتم د ټینګینې الله پاک یوادي د سپې سره تشبيه تمثيل ذکر کو په دیسپی کې بلا سی پتونې دي دا سپې ډیر زیات سړزېتم د ټینګینې دی له ونې کې او دی ډیر زیات ګرمېلم د ټینګینې بیا له کې دغه دغه ناکاره mula حالم دي ناکاره mula چې دې استراتیګی نه یو دین د دلایلو تغوا کوي دي او نه دارنګي هغه مهنت ته ګوري نه خپل او کابر ته ګوري استراتیګی نه یو بل چاسپی موړ لیدل اوسه پوری ها جی سپه چا موړ نه لیدل ناکاره mula بچته موړ نه ویني ها دې ک شپق ځای خورې اومځه وم دې خوراک کوي ها سپه چا موړ نه لیدل ناکاره mula بچرته موړ ولټې بکهي غزان ببل زیاته راسیو بل خبره د سپینه اوسیز زیاتکی گینه سپیته کته ډورواچه ک یو ورواچه که دوورواچه کار سره ورواچه تاسو ګوره د سپی اک سر اډو کی pore مرغ دی کر پار وی جوړ کړي هغه بالکل ک مات ماتولو کوشش پکې یو د سپیناسه سیوا کی گینه د دنیا دار مولانا بس سیوان شي بل دا سپی د کام دشمن دا سپې دا کام دښمنی ناکار مولا خود غرضه مولا دا زمونږ طبقه مونږان د پرواوی چې مونږ دنیا طرف تمایل نه شوږه لاکه مونږ دنیا په سلاردو لو خدامو مثال په شان د سپوده بیا الله دې مونږ ته امان راکړي نو دا رنګه سپې دا کام دښمنی ناکار مولا د کام دښمنی په قومه ایسو پروانی د خپل اړي سره خپل تنخوا سره بسکاری د خپل مثلث سره جانمازون سره کاری اته د دا علوا سره د اسغاتون سره کاری قام پدین نہ پویگی پقران نہ پویگی پسونت نہ پویگی پاکی دن پویگی اس پروانہ دا قام دشمن ناکار میا دا قام دشمنی یاد ساتے مون گرے علماء توہین نہ کوھا دا ہونا کار دنیا دار خود غرض مولا یا علماء یا علماء ادم دا, دا سر تاج نہ دی ہم تہ پاس آسمان تے قران ہو دلی مون تے احادیث ہو دلی مون تے عقیدہ ہو دلی دا مون تے منزنہ ہو دلی دی من علماء نظر شا علماء تلوگی شا داغوانا کار خود غرضه یادایې بل داسپی ډیر ذات بی حیاي دې کله کله په ورکیه په دې څلک په مېسکې دوه تناسخه ایس پروي نه ډیر بی حیاي اس پی بل دا داسپی دا په مردار پسې ګرځي ښا داسپی مردار وباندې ډیر زیات مینی مردار پسې ګرځي او بل سپې دا کار دی چې کله داسي دا غریب کسرار رواني کداګر فقیر کیر ورکلږي غب غب غب کداګر پسې غافي او دا څنګه کمکه د جپ نه د فجارو نه ټوډین نه را کوشي او دا سړيکل یشوع لري د اسټي متلکیشن نه یراشنه دڅټا دا د ناکارا ردیم ردمکاری د غریب ها غریب سره توجو نه توجه نه یو ادا سړيکل جی جی ادا چمچه چمچو ته کیږي بلدا سپیکر اکار د همجين سره جگړه کی لیکه یو سپیچ دی نو رسپوس سره جگړه کی همجين سره جگړه کی دا کناکارم همجين سره جگړه کی اې د باطل خلاف نه کایو او کایو طالب راشي در شروع کی یو چر د دین کا شروع کدی باغه پسې ورقف کایو چولې د اکار کی د دین ا دیم هم جنس پسې هغه پار شروع کی بلدا ککلا د اسپیلی ونی شي د اول خپل مالک چی او ا مالک پسې ورمنډه کایو بلدا داسپی چې کلا غافي چې لغون تخوراک ورولې ورډوکی ورولې د غلی شي ا دارنګي دناکار حل کوم بل دا داس پیجه کلاو دسماته کوي نو دې داسې ډیر په حکمت سره د خپل چته کی چې څه چرته پلیت نشمخه د خپل چته کی چته یې چې څه پلیت نشمخه دغه پاک ډیر زیارت کنه ټولو مر منغتې نظرانی خوریو دخل کوس خاتون او خوریو او چې څه پلیت نشمخه فما سالوه کما سالیل کلب او دی پاک ګډ ګوري د اغیره پاسه بول کړه کا پر چیز فما سالوه کما سالیل نوري خبرې په پښتو پدې په معلوماتو قابلیت نه یو بس پینورم دې استپاته الله دې موږ دې استپې دې پاتو نه ساتي فما سالو هو کما او دې کی اشاره دا غوري په خپل علم معلوماتو باندې ناسکول کول نه دی پکاره فما سالو هو مثال ددا کما سالل کل پشاندس پی دی ان تحمل کبوج په اچې نو جبرو باسي حس حس کيا او تطروخو کپریدی دلارا یل حس بیا جبر وبا سیم ذالیکا مسل القوم الذین کذبوا بیااتنا دا مثال د قوم دا کسانو دی چې درو جنې غنلې آیت مونږه یا اتونا فقصل قصصا بیان کدیلا واقعات لعلهم يتفکرون دې د فارا چې دې سوچو کی سا آ مسالا اوازی مولانا یا دی چه ناکارشو سا آ مسالا بد دی حال دا قوم آ کسانو چه درو جنگنی دا, دا مونگ آیاتونا کذبو بی آیاتنا وان پوتا امکانو یزلمون پزانونو ظلم کیا د مولاق موقام او مرتبه دیروچتا وزانیونو پیجندو که عام کسان دی دا اللہ دا ایتونو تغزیب کیا دنیا پرستی پا کرالا دا حق تائید نکی دا حق ملگیرتیا نکی او سرگو د دا زدو دا عینات اغا چشمی ورچولی او so, دا خلقم دا قشانتی دی من یهدی اللہ فهو المحتدی چالرچه هدایتو کی اللہ فهو المحتدی دا قسم اللہ روان دی و من یودلل چالچه بیلاری الله اللہ دا کساندی تاوانیان ولقد زرعنا فتا کی سرا پیدا کریمون جہنم تا دیرا پیريان او د انسانانو نه دا کم خلق دي الله رب ال عزت ما جهنم د پاره ډېر انسانان او پیریان پیدا کړي دا کم خلق دي لهم قلوب لا يبقون بها لهم قلوب دی دی لا يبقون بها د لاراز لند دي ولایبقون بها دي په ناس لای پغې سرا اقل استا پوبد اسي ځای کوي نو اوسم دې معاشره کې ډېر داسې خلک شته چې عقل والا هي استعداد ورخه خلک دي او ایسو سوچ فکر نه کېښ په ورځ وسيارو ټيلي ویژن سيډي غانو دله جون تیريږي ولهم عيون لا يبسرونا او ذیل راس ترګې شتا لا يبسرونا بها دل نه کوي باغې سرا دې دل خو به کويو د الله قدرتونو ته پینګوري حق بیناد له هم زانو لا اسمونه به اوله غګونه شته په ني پاغې سره حه نو چې اقل نه استالی داست نه استالی غګون ص نه استعمالی او لایکه کل نهامې بل هم ا دوالله ال دا د دو پوغی دخ ی خو او دا چې دا خپل ستر ک د حق د پاار استعمالی نوکه چار ادوخ پو غوي نه لري هغه تا وګورې وګ اه ولهم عيون لا يسرون بها اولائك كنعام بل مد والله نو دا هکسانه پشاند دنګر دي بلکې دین هم بهتره زناور هم دي اولائك هم الغافلون دا هکسان دي په کې ولله الاسماء الحسنى وللله الالاسماء الحسنى او خاص الا لراخ استخاست نموندي پدعو بها دا الله نه پیسہ سوال کوا دا الله کلي کلي نموي پاري له ذحا سلاوا الله رحمان رحيم ودود قدوس وللله الالاسماء الحسنى حديث پاکي مرادي نبي عليه صلوات و سلام فرمایدا الله نه نانوې نموندي چا دا محبوس کو جنت ته داخل شي پدې پا زمون پاکا بیرو کې مولانا موسی خان باجی روحانی رحمت الله عليه خدای به عالم تیر شوي ښا هډير او خلق د مزن رستم پیجن دا کتابونه یې دي په یو اسم اعظم باندې یو غټ کتاب لیکلی په اما بعد په اما بعد یو غټ کتاب لیکلی اما بعد دارنګي البرکات المکيه پاکی درود شریف منازیلی لکیلی دا چاہ شوق کی جیزان تر برکات المکیہ والی او روزانہ ایک درود شریف دی د حالی پر از دو نویل اتوار پر از دو نویل غنڈا اب تب احادی شریفو کتیری گیا بوئی البرکات المکیہ بلوڑا غن تدری پانے رسارے لکیلی را قصید توبہ